Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la a'limana ma laa na'lamu wa ma'amna innaka antalimul hakim. Allahumma a'limna wa ma'amna ma thalathuna min sada. Wa sidaina ya rabb al alamin. Sallallahu subhanahu wa ta'ala dozvolimo ocharas govorimo našo izadnju temu, govorimo o serijama predavanja o sjeratu. Kako je prethodilo, bilo je riječi o samom sjeratu, onima koji će prelaziti preko sjerata, kako će prelaziti preko sjerata, koje će tegobe osjećati, doživljavati prilikom prelaska preko sjerata, preveliki strah, ogromni strah, kojim će biti izloženi kada sutra budemo prelazili preko sjerata i slišam. U drugom predavanju bilo je riječi o tim djehannemskim plamenovima koje će dokaćati djehannemskim kukama, koje će dokačati oni koji budu sporo prelazili preko sirata. Pa je bilo spomen riječi, dakle, bilo je spomen na dijela koja budemo li činiti, inšallahu ta'ala, nakon Allaho je dozvole i pomoći će nam da brzo pređemo preko sirata, da nas ne dokaće djehannemske kuke, da nas ne dokaće djehannemska vatra, da ne spadnemo sa sirata u djehannem. U sinušnjem predavanju bilo je riječi također o jednoj od tegoba sirata, to su džahnemske tmine, jer je sirat postavljen kroz tmine, džahnemske tmine, tako oštar, tako, tij, tako uzak, jeli, malen tanak, još postavljen kroz džahnemske tmine i nime sutra trebamo hoditi. Pa je bilo spomeno sinoć dijela, bilo je govora o dijelima koja budemo li čim li sa sobom svjetlo. Imaćemo sa sobom svjetlo, da sa tim svjetlom hodimo preko sirata. I večeras govorimo o ništa manje potrebnoj temi, dakle o dijelima koja svoga počinjivca strovaljuju sa sirata u džehennom. Sirat je postavio nizdan i onaj koji bude činio nešto od ovih dijela. I samo spominjemo primjere. Nemoguće je da se obuhvate svata dijela, da se spominu sva dijela. Dakle, spominjemo samo kao primjer, jele da se sačuvamo njih i da dalje istražujemo koja dijela čovjek treba da čini, kojih dijela treba da se klonimo. Moguće, kao što smo sinoći rekli, kao što ćemo čuti, da čovjek ima sve ono prijateljno što smo spominjali, koja dijela da čini da brzo pređe preko sjerata da ga ne dokači jeli, kuka ili džehannomski plamen ili slično, koje dijelo da čini jeli, da ima sa sobom svjetloj i sva ta dijela ima kod se. Međutim, ima nešto od dijela koje ga bacaju opet sa siratom u džemlju. Stoga s pravom je rekao pravnik meta, ovoga ummeta ibn tjela, neće se vjednik smiriti sve dok ne prođe siratom. Neće prestati strah pri njima, sve dok ne prođe siratom. Dakle, makar i obezbijedio i obezbijedio sebi dijela opet možda ima nešto od onoga što ga baca sa siratom u džahnu. Dakle, od sljedbenika Muhammada alaihi sallatu sallam bit će onih koji će sa sirata sigurno spasti u Čehanima. Pa se čuvajmo daleko da imamo. Poznajmo se sa tim dijelima koliko smo mogućnosti i klonimo tih dijel. Došlo u hadisu od Allaha ibn Amra radijallahu anahuma da je Allah od poslanika alaihi, salatu, alaihi salatu, islam, rekao Ući od sljedbenika ove kible u vatru broj koji poznaje jedino Allah subhanahu wa ta. ta'la. Zbog čega? volj svojmu poslušnosti Allah, zbog mnogo brojnih učinjenja i grijeh zbog ostavljanja pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala dakle budite sigur određeni broj koji je poznat jedino Allahu subhanahu wa ta'ala posljednik Muhameda alejselatu vesselam sasira ta aleyhi, sam, sa u jehennem on to mnogo govori hadis kod imama Buharija jer dostojan hadis govori o ljudima da su čak imali namaz imali su post imali su hadž al's opet palisase sira ta u jehennem A dobro nam je poznato koliko je džahennemska vatra jača od ove Dunjaoške. I jedan dijelić vremen da proporaviš u njoj, ne sallallahu alafijahu sallam, je opasno i tekako. Kod imama muslima čuli ste 69 puta da je vatra ahiretska jača od Dunjaoške dok kod imama Ahmida stoji, a to je stotinu puta, ali stotinu puta i šeha Albanika je ucijenio vjeru dostanje kaže se u hadisu Ebu Seyid al-Hudrija radijallahu ta'ala, bih Allaho poslanika al-Hissalatu usl. rekao, tako mi onoga u čioj ruci imaju duša, nema nijednog od vas vjernika da će više i iskrenije dozivati svoga gospodara Allaha od onih vjernika koji će dozivati Allaha za svoju braću koja su spala sa sjerata u vatru. Kada vidimo vatru svojim očima i kada čuje se otan, žensko uživanje i erotsi je do dženneta ostalo je malo i vidiš i raot i raot na tu njanku kad nekoga pogodim u sibe džavoti albo najveći mu sibe čuješ dole džehannam kako gnjevan huči a čuješ s druge strane je žensko džennetsko uživanje i tvoja plaća spada u sasirad zato sigurno da nećeš iskrani nikad dozivati nebo ta Allahu subhanahu wa ta'ala mm. pa znači Gospodar naš, postili su s nama, klanjali su s nama, obavljali su hač s nama. Zašto spadaju sa sirata? Pa će Allah subhanahu wa ta'la reći izvedite sve koje znate. Subhanahu wa ta'la, je Allah milosti. Izvedite sve koje znate. I Allah subhanahu wa ta'la na početku svojej knjige govori o sebi. Govori da je milostiv, da je milosti. Al alamin, ar rahmanu Alhamdulillahi Rabbil alamin, sva hvala pripada samo Allah. I jedino Allahu, jedino Allaha treba je li hvaliti, jedino Allahu koristi hvala nikome drugom. Mi budemo li hvaliti jedan drugog, slomit će kičku ta hvala, sigurno. A Allah subhanahu wa ta'ala voli hvalu, zbog toga je otkućio svoju knjigu sa hvalom. Alhamdulillahi alamin, sva hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svijetova. Danas vidimo kako je stanje kad se čuje vlasnik nečega, gospodar nečega, am. Je za jezate obozmiju na odpadne neko tamo ko se i nad svojim radnicima i ostalo pa kad čovjek još čuje gospodar, svih svijetova možeš misliti kako on da strogi, kako kaže njema međutim kaže Allah odmah rahman rahim je ja, moj misl da je Allah nepravedan, da Allah čini nepravdu, da je Allah, sila, da Allah neko da čini nepravdu, odma kaže Ar-Rahman ar rahim i pogledajte kaže zbog čega klanjali su s nama, pestili su s nama, obavili su hrv s nama kaže izvedite sve, izvedite sve koje znate pa na takav način će biti sačuvani vatre izvestit će ogroman broj ljudi koje je vatre već spržila spali sa sjerata trenutak i zauzimaju se vjednici sa svoju brać spali sa sjerata kratko proboravno kaže na takav način će biti sačuvani vatre pa će se izvesti ogroman broj ljudi koje je vatre već spržila do polovine podkoljenice, neke do koljena Pa će izvesti, reći gospodano, izveli smo sve koji si nam rekao. Izveli smo sve koji si nam rekao da izvedemo. Pa dakle, iz ovog hadisa vidimo da će biti ljudi, kod Buhari kod muslima, je li da će biti ljudi koji su postili, koji su obavljali namaz, koji su obavljali hač, da će jeli, spasti sa sirata u džahnem. Dakle, koja su to djela? koji se trebamo čuvati? Ovi su imali i namaz i post, i haj i druga dobra djela ali vjerovatno su imali i ovih loših djela. A koja su to djela? Za koja se obećava vatra? Dakle ulazak u vatra privremeni, jel privremeni jer govorimo o vjericima, privremeni boravak u vatri. Brojna su djela prije svega jel prepuštanje zabranjenim strastima, strastima, zabranjenim strastima spolnog organa, stomaka unutrašnjim strastima, želom za vlášću, za ublídan, da te neko chváli, da se uzdrižiš i slyšno za tým zabranenim strastima u viery, pretirhivanjem u viery, sliedenim strasti, strastiju viery. Ibnu Hajar r.a. spomnie, da je jedan veľký islamský učenjak ibn al-Arabi, qadi abu Bekr al-Arabi, r.a. Ala, rekao, za hadis Čehenem je prekriven strastima. Čuli ste? je prekriven strastima, a Čennet je prekriven iskušenjima. Pa kaže ovdje u ovom hadisu Čehenem je prekriven strastima, po strastima misli se na Čehenemske kuke. Ta su one strasti koje si prohabavao na tu njaluku, to su stvari Čehenemske kuke koje će dolaziti i sasiratate slačiti. Te kuke dolaze iz Čehenema i one prekrivaju Čehenem dolaze na sirat i onoliko koliko se ti budeš, kako kaže također Ibnu Ređak, koliko se budeš odavao strastima na dunjalku, toliko ćete džahnemške kuke sući slačiti u džahnem. Stoji u hadisu također Ebu Berzeta al-Islami radijallahu dana, da je Allaho poslanike alihissalatu oslam rekao najviše se bojim za vas strasti spolnog organa, zabranjeni strasti spolnog organa i istra, stomaka i strasti u Zabludjeli strasti, strasti u vjeru. Jedan također od naših prethodnika, Sehlib nabdi lahe testuli, Rahimahullah, htjela rekla prelipe riječi. Kome? Put na dunjalku bude uzak, njemu će se put na Ahiretu proširiti. A kome put na dunjalku bude širok, njemu će se put sirod na Ahiretu suziti. Iako je tako uzak, još, još, još više će se suziti a pa Ibnu bi drugi komentariš u ove njegove riječi kaže kako. Ko na Dunjavu, ko obuzda svoju dušu na slijedjenje kitaba i sunneta, suži sebi put, ne da sebi oduška, prohabava malo ovo, malo ovo, što fali, hajde, nije toliko opasno, ko obuzda svoju dušu, samo na slijedjenje kitaba i sunneta, njemu će se svira čutra proširiti. Ako ko sebi da oduška, pa se prepusti strastima, proširi sebi put, Može mimo Kitaba i Sunnata i drugo, ima neko koji je dozvolio ovo ili ono, njemu će se put na afiretu sirati, iako je tako uzak, iako je tako uzak, još više suziti. Također, šehek od Islam ibn Taymi, je pravijete riječi, rekao povodom ovog hadisa, Jahannam je prekriven strastima, a Jahannam je prekriven iskušenjima. Kaže, ako je to tako, a jeste, jer je došlo u hadisu, što je rekao Allah u On onda se u Jahannam ne ulazi osim zbog strasti. A u dženmen se ne ulazi osim zbog iskušenja. U dženmen neđeš osim ako budeš strogljiv na iskušenjima. Ako popustiš i oklizniš se teško. A u dženhenmen se ne ulazi osim, osim zbog strasti. Dakle, prepuštanje zabranjenim strastima ili spolog organa, stomaka i ostalo i zabludjenim strastima objeriti. Zatim, načinjenje te obje za velike grijehe. Kao što vam je poznato, Kod ehli sunnata al džamata, onaj koji počini veliki grijeh mora da se pokaji. Nema drugih dijela, dakle, ispravnih mišljenja. Nema drugih dijela, budemo li ih činiti, poglisat nam se veliki grijeh. Za velike grijehe trebamo se, trebamo se pokajati. Pa onaj koji bude činio velike grijehe i ne pokaje se za njih, sutra je, po učenju ehli sunnata al džamata, ispravnom učenju, sutra je pod Allahom voljom. Ako Allah bude htio, oprostit ćemo. Ako ne bude htio, mora sa da spadne u džehennem i da odgori za taj svoj veliki grije. Zatim će na kraju biti izveden i konačno boravište bit će u džennem. vidjeli ste trenutak do podkoljenice, pola, jel, podkoljenice, do koljena i dalje, sagorje će brzo. Pa dakle, od tih velikih grija zbog kojih se obećava ulazak u džehennem, koja povlače za sobom ulazak u džehennem, privremeni. Dakle, kogude činio ova dijela, Sutra, ne pokajali se za njih na dunjanku, sutra će biti pod Allahom voljom. Ako Allah bude htio prositi, a ako ne bude, treba da odgori. E, koja su to djela? Pa dakle, postoje brojni hadisi, nevim, kad da spominjamo. Oholost, inat, bavljenje slikarstvom, djela su koja povlače za sudom ulazak u džahenu. Pa je došlo u hadisu, Ebu Hureyre ta'ala da je Allaho proslanika alaihi sallatu islam da to vjerovostan hadisu u Sunanu Tervizije, šeha ljubani ocenio vjerovostaniju, u hadisu stoji, pojavice se na sudnjem danu jehannemski vrat. I jehannema će izaći jehannemski vrat. Imaće dva oka kojim će gledati, dva oka kojim će slušati, i jezik kojim će reći u kiltu bi celas. Posebno sam zadužen za trojcu, za tri kategorije. Zadužen sam da uđu u meni, da ih uvedu, trojcu. Pa kaže za svakog oholnika i nađiju, za svakog onog koji se bude oholio, koji se bude i za svakog onog koji bude dozivao drugog Boga mimo Allaha i za slika. oni koji se budu bavili slikarstvom. Spomni iman Bukharija, predani, dakle nije hadis, nisu riječi Allahov poslanika, ali je salatu usala već eh, kazivanje Ibn Abbas, radijallahu anahuma, da mu je došao jedan čovjek i rekao, Po Ibn Abbas, ja se bavim slikarstvom. Pa šta ti kažeš o tome? Kakav je probis tobe? Pa kaže priđi. Pa moj brišao kaže priđi još. Pa moj je prišao toliko da moj Ibn Abbas stavio svoju ruku na njegovu glavu. Pa kaže: "Čuo sam Allahov poslanika obavijestite onome što sam čuo od Allahovog poslanika, alehisavatu ve sallam, pa je rekao: "Svaki slikar će biti u vatri." Ja sam hadis. Ja sam rekao: "Svaki slikar će biti u vatri." Svakoj slici koju je naslikao, daće se duša kojom će biti kažnjavan u vatri. Svaku sliku koju je naslikao, dakle, a ta slika, je li sadrži, biće koje ima dušu, u džehennemu će se dati toj slici ista duša. Biće pretvržno dušu koja će ga kažnjavati u džehennemu. Pa mu je rekao Ibn Abbas, ako već moraš da slikaš, onda slikaj stablo, slikaj ono što nema dušu. Zatim govor koji srdi Allaha subhanahu wa ta, na njega se možda i ne okrenemo, a on nas baci u djehannam. Zaslužimo Allahu sržbu i baci nas u djehannam ta riječ. Stoga, dakle, velika potreba da obračunavamo svoj govor, ono što govorimo, da nam jezik ne bude brži od, od razuma. Dakle, dobro promislimo šta ćemo reći na sjelima, skupojima Allahov poslanika alihi salatu uslame riječi se mogle izbrojati do dakle toga se da govorimo i nagovorimo možda ponešto i kažemo, ne obratimo pažnju to je toliko kod Allaha subhanahu wa ta'la veliko i teško. Pa je došlo u hadisu Abu Hurirea rabija Allahu ta'ala da je Allahov poslanika alihi salatu uslame rekao doista rob progovori jednu riječ s kojom je Allahovo zadovoljstvo, kojo je Allahov zadovoljstvo on se na nju i ne osvrne a Allah mu zbog nje poveća dereže, poveća stepene u džaninu. I doista izgovori rob, riječ s kojom je Allahova sržba, u se nalazi Allahova sržba, neosrne se na nju, a zbog njej bude bačen u džahennam. Zatim uznemiravanje komšije. Uznemiravanje komšije je veliki grije. Povlači za sobom, ako ti Allah ne oprosti, da budeš uveden u džahennam. Pa je dobro poznati hadise bu Hrere radijal lahutam također, Da je alohu poslanika, ali ih i savata, u znamu obaviješteno ženi koja mnogo klanja, mimo obaveznih, još, mimo obaveznih namaza, još mnogo klanja, dobrovoljni, mnogo posti i udjelje i svoga imetka. Međutim, svojim jezikom uslimirava komšija. Svojim jezikom uslimirava komšija, pa je rekao, ona će biti u vatri. Ona je stanovica vatre. Pa je obaviješteno drugoj ženi koja klanja samo pet obaveznih namaza posti mjesec Ramazana. Nešto malo udjeljuje svog imetka. spomni se u pojedinim redanjima, suhog nešto malo od suhog sira udjelju, podijeli, kao sadaku. Ali ne oznemirava svojim jezikom komšije. Vodi računa. Pa kaže Allah u poslanika onaj stanovnica dženeta. Ona će biti stanovnica dženeta. I poznan sam mnogobrojni drugi hadisi u kojima se spominje pravo komšije. Toliko mi je Džibrilo poručivao dobročinstvo prema komši da sam pomislio da će jedan drugog nasleđivati kako je došlo u hadisu. Da će jedan drugog nasleđivati. Također, od velikih griha da se neko ne nađe uvrijedjen, trebamo jedan drugoga upožaravati. Posticati na dobro, upožaravati na zlo. I mi koji nešto malo više znamo od vas, nama je to još veća obaveza. Pa ako se neko nađe u nekom od ovih dijela, neka ne jeli, uzme, neka ne zamije. Oboveza nam je da savjetujemo jedni drugi. Puštanje odjeće ispod šlanaka je veliki grijan koji poglači za sobom izgaranje tog dijela noge u vatri. Ako Allah ne obusti. Ako se ne pokajimo i ne ostavimo toga. I da mnogo ne filozofiramo, to nije teško jeli to iz oholosti nije iz oholosti to nije teško to je par centimetara odjeća da se skrati i odma da se skrati tamo se ne bismo promijao pa to apostle post skrati odma jasne su riječi ako su jasne riječi Allaha poslanika Alihisavatusom pa daj da njih ako neki ne, neki kažu bukvalist gdje da njih bukvalno slijedimo. Zašto da slijedimo ovamo nekoga što mi on kaže? Tumačenje ovo ili ono i njega se prihvati čvrsto. Ako treba, prihvati se suneta čvrsto. Ha. Pa je došlo u hadisu Allaho poslanike, ko bude vukao svojoj donji dio odjeće i zoholosti. U hadisu u ovom stoji zoholosti, taj će se vući i u džahannamskoj vatri. A u drugom hadisu, kod Bukarije, kod muslima stoji, ono što bude od odjeće ispod članaka, to će biti u vatri. To od tijela će biti u vatri. Kod Ebu Dauda stoji da je jedan od shaba tražio od Allahog poslanika Ali Hisalotusan da ga posavjetuju. Pa ga je savjetovo, savjetovo, savjetovo i onda rekao čuvaj se puštanje odjeće ispod članaka jer je to od mehileta, jer je to oholost. Samo puštanje odjeće ispod članaka je oholost. Ne sad nit tvoj je li iz oholosti ili ne. Samo puštanje odjeće ispod članaka je odoholosti. I ništa u našoj vjeri, čuli sinom, za svijedu vlas imaš svjetlo, dobitiš određeno svjetlo za ono što sjediš u Islamu. Isto ovu, nemojmo smatrati bezazleni. Što god čujemo, rekao Allah, rekao Allah u poslanik, nešto nam se naređuje, postičemo se ili zabranjuje, korimo se, odmah se prihvatimo ili ostajemo tako, dakle, ako nam se zabranjuje. Nemojmo plaho, e, pretjerivanje, ovako, onako, ne mogu ja to, jel? Lahko je pričat o bradi, lahko je pričat o nogajvicama, lahko je ovo, lahko je ovo, lahko je ovo, lahko je ovo, lahko je ovo, lahko je ovo, lahko je ovo, gdje uradi. Jel? Zatim, uzimanje nasilnika, zunčara za prijatelja. Dobro, vodimo računa s kim se družimo. Neminovno, taj tvoj prijatelj mora ostaviti traga na tebe, mora ostaviti utjecaje na tebe. Zato, dobro, vodi računa s kim se družiš. S kim se družiš, kakav i on takav ćeš biti i ti. Neminovno, mora ostaviti na tebe. Zato nam je strogo podlučenom koga da tražimo za najveći prijatelj tako, za supružnik je s njim se najviše druži i dani noć swoj s njim po pa ono usmjenu koja ima vjeru na moju tražti bogatstvo na moju tražti povjekom na moju tražti ugli jer na moju tražti ljepot ali prvo tražim vjeru onajaj ima vjeru koja će znati šta uraditi sa svojim bogatstvama ako dođe iz bogatej porodci, koja će znati kako čuvati svoje porijeklo i tvoje porijeklo, kako čuvati svoj ugljiv, koja će znati kome pokazivati da podbori na ulici svima ili će gledat na tvoju, na tvoju dupomaru. E, pa dobro, budi na računak koga uzimamo za prijatelja. Prije svega ovi momci koji trebaju da se žene neka gledaju, a i njih ili ostali s kim se svakodnevno druži. Došlo je u suri, u suri ili Hud, kada Allah subhanallahu teala naređuje nam da budemo ustrajni. Naređuje Allah, Allahu on bosaniku alaihi salatun ve mesalati menama, Zatim nam on toga ukazuje šta nas od te ustrajnosti odvračao. Pa kaže wala tarkenu ila alladine zalim, fatamassiku mena, nemojte se družiti sa nasilnicima. Pa da vas vatra do takve pa da vas vatra sprži. Ako pa vi do da budete ustrajeni, nemojte se družiti sa lošim društvom. I to je pokazalo, pokazalo se. Nemoguće je da s lošim društvom budeš na uputni, da ustrajavaš. Jer loše društvo mora ostaviti utjecaj na nas. Za sigurno. S tome, dakle, vodimo račune. Ovdje konkretno u ovom ajetu stoji nemojte se priklanjati, nemojte se družiti sa nasilnicima, sa zunčarima, fete mese, komunar, pa da vas vatra, dakle, prži. Zatim, otkrivanje žena, ili oblačenje žena muslimanki obukuju se a u stvari nisu se obukli pokrivene, a u stvari nisu pokrivene. opet uz dužno poštovanje, ničiju čast ne želimo jeli, kaljati ali dakle moramo voditi račune moramo čuvati islam kada će islam napredovati ne mojmo nikoga okrivljavati ni uče ovo ili onog, ili onog svak od nas treba da radi za islam koliko je u mogućnosti. I kada se svako od nas postavi na takav način, da kaže sebi ja ako ne budem sprovodio islam kako treba, neće biti islam. Ja ako ne budem radio za islam, neće biti islam. Sve dok mi budemo prebacivali drugima, a ima neko ko će, ima neko ko će, neće biti islam. A, ne znam da li sam vam spomnio, ali ta priča tako pogađa i tako govori o našoj stvarnosti. U jednom mjestu, u jednom naselju velika glad za vladama Čak su poneki i Bilo je pojedinaca ljudi koji su umri od glade. A namjesnik ili, kako se kaže, gradonačelnik tog mjesta, tog gradicija, nasilja, zna da ima hrane u selu. Međutim, umiru. Sunjarudnaci, njegovi umiru. I mi vidimo kako mnogi džemati umiru. A znamo, dakle, da ima potencijala, ima snagi u tom džematu. Ima onih koji nas treba uzijeti za ruku i reći <gles> Kaže, nije problem, ja imam rješenja ako volite, ali da se odazovete suda. Kaže, dobro, taj i taj dan postavit ćemo veliki lonec na nekom trgu, tamo gdje se okupaju. I od vas se traži od svakog od vas, samo da dođete sa jednom čašom mlijeka. Samo jedna čaša mlijeka, pa i onaj koji je toliko siromašan, Nema odnoga kojim će pozajam, takoj pozajmi nije mnogo pozajmio. Čašam njega neka će moći vratiti. Ali kaže neka svako dođe sam zasebno. Neka drugi ne vidi kad do mušpet učaš u njega. U taj lonec. I Jo ni odredio dan, noć kada će se to je li puniti. I prošlo je taj dan i ta noć sutradan, to je sa se je li tim biđenim svojim dušima da podigne vanac. I znate šta su našli? pun monac vode. Zato što je sve i jedan od onih mještana mislio ako ja ovu čašu vode uspijem, pun monac vnika, moja čaša vode se neće ne primijetiti. E, takvi smo i njih. Ako ja ne budem radio, ima neko ko će raditi. I zato umiramo. I zato umiremo. I zato islam stagnira. Zato što se prebacuje na svakog dogoga, a ne mi. Zato svako od nas treba da dođe i kaže ja sam sposoban, ja mogu to i to. A prije svega, sve jedan od nas je sposoban da sebe izgradi koliko toliko u islam. Kada izađe na ulicu da prestaga islam i da zna da predstavlja islam. Hajrudin, Mohamed, Hasan, Ali najradi i najsretniji bi bili kada počne greško, da se ta greška ovdje napiše na njihovom čalu, da znajmo da je Hajrudin uradio to. Međutim, kad neko od nas, kad ja, ti, peti, deseti učini grešku, svima nama se pripiše ta greška. Što još bolnije, našoj vjeri se pripiše ta greška. Pa se kaže, njih islam tako uči, njihova vjera je takva. Pa pravi filmove svakakve sranog sadržaja, qabbeha hum Allah, da kažu, da vidimo kakva je njihova vjera. Pokazat se, kada pustimo ove srane sadržaje, vidjet kakva je njihova vjera, teroristička vjera sliži to sve jedna od nas, sve jedna od nas se stara kada izađe na ulicu, treba da vodi računa u svom mislu i u svom ponašanju. A prije svega treba da se stidimo svoga gospodara, Allaha Subhanahu. Jer nas on vidi u njegovog pogleda, ne može da se sakriti. Nisa. U Hadisu Ebu Horeyre radijallahu jelom prenosi se da je vjerovijesnik alihi salatu usilam rekao Dvije kategorija stanovnika vatre još nisam doživio, nisam vidio svojim očima. Biće, ja ih nisam doživio u svoje vrijeme, kaže poslanik Ali Esala, tu sam. Ljudi koji će sa imati bićeve poput kravljih hrpova, kojima će udavati druge ljude i žene koje su, dakle u uh, Hati su muslima stoji, kasijat, arijat. I žene koje su kasijat, arijat. Imam nevjavi komentariče pa kaže što znači riječi kasijat, Ariat. Jedno od mišljenja jeste, žene koje Allah subhanahu wa ta'la obasipa svojim blagodatima, a one su alijat, nezahvalne na njegovim blagodatima. Žene kasijat koje prekrivaju jedan dio tijela, a alijat otkrivaju drugi dio tijela. Žene koje oblače providnu odjeću, toliko da se vide dijelovi tijela ispod te odjeće, one jesu pokrivene. Međutim, u stvari su otkrivene. Vidi se kroz. Također, one koje oblače tijesnu odjeću, ona je pokrila svoje tijelo, ali Tako je pokrla i toliko se utekla da možda još da prostite za vodnija izgleda. A od stanovnika vatre. Također kaže mumilat ma ilat. Žena koje će biti mumilat ma ilat. Pa kaže mumilat su one koje druge obaveštavaju svojim postupcima, svojim dušim dijelima. Također lečeno je za ma ilat da su to one koje nadmeno vodaju ulicom tresući svojim namenima. Također da su to one koje prave svoje frizure kako to čine bludnice. Ili drugima prave. I također je došlo u hadisu i glave su im poput devinih grba. Poznat vam ovaj hadis, glave su im poput devinih grba. Stoji u komentaru, jeste da one svoje glave uvećavaju, produžuju, izdužuju umotavanje, mahram ili sličnog oko, oko kose. Vežu kosu na vrhu ili svoje glave i onda Jel sve to makar i bilo pokriveno, ali izgleda kao grba, grba deve. Masa Allah poprema naš uvjeri i vrajati naš uvjeri na najlepši način. Zatim, onaj koji naređuje dobra djela, a sam ih ne čini. Zabranjuje loša djela, a sam ih čini. Kako je došlo u hadisu Sami ibn Zejda radiju Allahotalam, da je Allahov poslanik, alihi salatu wa sallam rekao, dođit će se sa jednim čovjekom, sa odrednim čovjekom na sudjem danu i bacit se u vatru, Crijeva će mu se prosuti u vatru iz njegovog stomaka i on će se kretati oko njih kao što se, naši stari znaju, kao što se magarac krijeće oko žrvnja. Ranije, u starim vremenima, jel, kako se ona pšenica vadila iz klasa, postavio bi se snopar, jel, pšenice, udarilo bi se nešto kao stožina i svezao, jel, magarac, jel, konj, i on bi išao dakle od te stožine, jel, tapao, ponove pšenice i tako bi pšenica izlazila iz klasa. Poslije bi se dole, jel, pokupilo zrnenje. Tako će ovaj, prosućujem se Nesu Allah afiju salam crjeva im će krošti oko svojih crjeva pa će to biti čudno stanovnicima vatre, nije se pojavio čovjek na takav izgled u Čehanom i kada ga još vide onda će im biti čudno pa će mu reći za nam nisi ti naređivao dobro a zabrnivao zlo otkud tebe ovdje i otkud na takav način, u takvom izgledu pa će reći jesam Naređivao sam ja vama dobro, ali ga ja nisam činil. A zabranivao sam vam zlo, ali sam ga jačin. Pa pogledajte. Opasnost priče i suprotnog rada. Govora i suprotnog postupanja. Da sutra uđe u džehennem i to poseban izgled, posebnom kazu da imam džehennem. Zatim, subhanu Allah, neprostano kašljenje na prvi saf. Šta je sa onima koji nikad ne stanu sa neprestano kašnjeni na prvi saf da čovjek namjerno iz nekakvog dunjančkog ili cilja kasni na prvi saf. Da se ne bori za prvi saf. Došlo u hadisu Aisha radijallahu anha, da je Allaho poslanike alihissalatu usl. rekao neće ljudi prestati sa odgađanjem prvog safa sve dok ih Allah ne odgodi za vatru. Neće ljudi prestati odgađati prvi saf, da dođu u prvi saf sve dok ih Allah ne odgodi za vatru. Stoji u komentaru subki, Rahimah Allah, htjela kaže moguće je da sva stroga prijetnja odnosi na onoga koga odgađanje prvog safa odveden na kraju i namaza ili do odgađa na namaza njegovog obavljanja u drugom vremenu. Drugi komentatori kažu moguće je da se ovdje pod odgađanjem misli na onoga koji odgađa bez ikakvog opravdanja prvi saf. U mogućnosti je da dođe u blizinije nije zauzjet ničim opravdanim Međutim, ne dolazi. Kaže, čini to iz želje za dunjalukom, ba daje prednost dunjaluku na dahireta. Zatim, lažna Allahov poslanika, alaihi sallatu wa Lažna Allahov poslanika, alaihi sallatu wa Kako je došlo u hadisu Ebu Kurire, radijallahu an, da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, rekao, ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. A danas je nas Allah sačuvio. Treba dakle priznat tu želju za radom. Ali bolje nikako nego svakako braća. Ima ljudi koji žele da pozivaju Allah vjeru svakako. Pa možda se neki odazovu. Međutim, mnoge šube ima uvace u glavu. Pa se slama, slama, slama i umara na dunjaku. Allah najbolje zna ništa neće imati od toga. Zato, pozivajmo kako treba, na ispravan način, prinošeno je Allahov poslani Kali Hissalocom, ono što ne možemo, nismo ni dužni. Danas brojni CDO-i na brojnim web portalima, svakakvi zapis se pravi, postavljaju, dijeli, podijeli se u hiljadama, dobro vam je poznatome CDO, tako sjeti se smrt. Ste gledali od mladica, kao iz Rijaga, jeli? jer vidio odakle, preselio, iznenatnom smrću, pa su ukopali, a bilo im čudno kako je tako, jel i preselio tom iznenatnom smrću, pa nakon koliko trih zahata, izvadili su da obave, izvršio obdukciju. Pa kaže, pogledajte, šta je kabulski azav učinio od njega. Pa imaju slike. I se to desilo u Rijadu. Se uvršte desilo u Saudijskoj Arabiji. I to je suprotno uvjeđenju, ali sunete odromata, kaburski azab ne može da vidi svako. A to bude da ja nas svima, da svi dužu i Kada je čovjek naumrlo, ili tako, kada čovjek umjeri, bili smo u krilici. Neko iz rodbine je umiralo. Bili smo u krilici. Još uvijek živi našim životom. Još je živ na dunju alkoholu. To s njegovi zadnji trenuci. On vidi nešto što mi ne vidimo. A ovaj umrlo. I u kabru i sad mi da vidimo svojim okom. Jel' tako, onaj čovjek koji je na umrlu, njemu dođe melek, sjede na udalinost, dok je njegov doseže pa mu se polako približava. On vidi što mi ne vidimo. A ovaj umro i ukopan u kaburi, sad mi hoćemo da to vidimo u svojim okom. I ponekad Allah dadne pojedincima da vide. Ponekad Allah dadne pojedincima da vide. Radi i breta. Da bi možda oni u njegove okolini uzeli jeli, polku iz njegove, njegove smrti ili njegovog života. Da vam ispričam jedan slučaj koji se desio kod nas u trzda. Čovjek je došao i ispričao iz prve ruke. Dakle, on je čuo od osobe koja je bila. Sličan slučaj se spominjate v sirima. Pričao sam nekoveće određenim osobama. Osoba koja je klanjala, starija osoba, nena, klanjala, bila, što kažu, vazza na kožici, obavljala namaz, umrla je imala je ovam negdje, na zapadu sina. Đenaza je bilo, pa su ga zvali da dođe, i dos, je, ali prispio je da dođe na dženazu i bio je ukop, on je najprijeći, jel, sinovi, da spusti svoju majku. Spominji se sličnih tefsirima, kad sam čuo rekao, imam sličnih tefsirima. I kada je taj sin ispuštao, pa je došao odavdje, odnekle, sa zapada, Kada je spuštao, ispali su mu, ispali su mu dokumenti iz džepa. Novčanik i pazorški, nije primijetio kako se stavljaju daske, znamo naše, kako stavljaju daske, valjao se sagnu dole gore, jeli izgleda ispalu između mejta i desaka kod nas, jeli, kao što je poznato kako se ukupavaju. Ja I poslije su na gru mi i, i završeno je to, kada je došlo vrijeme da se vrati, traži, nema nigdje, svugdje. Pražio, nigdje nema. I na kraju kaže, jedina tu da je ispala. Imao je sa sobom, nosio je, nema sada nigdje. I odio je Efendij, kaže Efendija, ja trebam da idem, nisam mogao nigdje da narađem, postoji velika vjerovatnoća da je tu ispala. Kaže, hajde, nije prošlo mnogo vremena, može. Rena je bila od namastija, klanjala je. Dakle, ovo je pričala njena kćirka, ona je otišla na kabur, kada se je I ona je pričala. Kada su otvorili kabur, našli su to što je tražio. Našli su novčanik i pao su što što Ali su našli tu nenu, njegovu majku u uku, čudnom izgledu. Našli su je kako sjedi. Postavljen nam sjed, sjedeći paož. Ispravljeni je nogu, ona sjedi i njen jezik zavijezan za nožne prste. Pa su je prepali i pitali šta je tu ona radila? Znamo i da je klanjala, da je bila na namazu. Kaže, jes, bila je, ali nije ostavila nikoga da ga nije opravila svojim jezikom. Kaže, i mi smo ju upozoravali, nemoj to, kažma si stari, smrad prenosi, smrada. Jel? na junaš si stavili, pričala o drugim nije ostavio nikoga da mu nije našla mahanu dakle ovo je iz prve ruki Allah dadne nekada dakle nekome da vidi da uzmu pol ljudi okol ali ovako svi da vide, to je dakle nemoguće pa voam mi dobro poznati onaj hadis, izmišljen hadis draga braća, iako je lijepa sadržina tog hadisa, ali izmišljen kako melek i umjeru Kada nastupi suđi dan, kada sve pomre, ostaći određeni meleki. A melek smrti koji je zadužen za uzimanje duša ili ludima, uziman će duša i melekima. Pa će doći jednog trenutka i reći Allahu subhanahu wa ta'la, ostali su i ti, ti, ti, ti, ostali su nosioci arša, ostao je Mikail, Ibrail, Israfil kaže meleki arša su oni koji nose arš, oni su stvorenja i stvorenjima sam propisao smrt, oni moraju umriti, pa će otići uzeti dušu njima. Pa će se vraći koji je ostalo, ostali su ti, ti, ti, ti, oni su stvorenja, sam njima propisao smrt, pa će uzeti jednom drugom. Kada dođe jedino on ostao kaže i ti si stvorenje i tebi sam propisao smrt, pa će otići i pustiti kriku umriti između dženneta i džahnima. Hadis izmišljeni. Izmišljeni hadis. Ismail i Gnorafih od Muhammeda ibn Yazida, ibn Abiyazida, od Muhammeda ibn Kabbal, Kurezi, od jednog čovjeka, od Ensarija, od Ebu Hurirej. Svi ovih u lancu prenosla to Ebu ljudi. Imam Ahmed i drugi kažu munker. Šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, u svojim dijelima munker. Je li hadis, kroz. Dok naši se služaju takvim hadisima, je što fali onaj. Prestraši ljudi. A, ljud se pokajati, fracije se. Pali, ubaciš mu šupu i nikad više tu šupu. Kada je ovaj CD proširen, ja rekao, spomenuo jedan put na kupi, ljud će se uvratiti za glavu. Kaže, hiljade i hiljade podijelili, šta sad? Trebao se pitati ranije. Iako je, dakle, nekih bilo koji se ovukli ili popravili uvjere, ali ko će mu poslije, dakle, izbiti tu šupu iz glavi? Možda, kad mu ti pojasniš da to nije u redu, možda se opet ostaviti vjeri, pa će možda biti na u stepen. Tako dakle, je koliko smo mogućnosti ispravimo ono što nismo, ostavimo sve, ostavimo se toga. I brojni drugi, jeli hadisi izmišljeni koji se kreću, vjerojatno ste gledali mladić koji je umro, umro zbog kajanja, od prevelikog kajanja. Abu Sa'anabil Khushaini, ashab Allahu kosaanike alayhi sallam. A povodom njega izmišljeni brojni hadisi subhanallahu. Ha, prolazio Medinom i začuo nešto tamo se dešava u kući. Ashab, hej, da vidi šta čuje vodu, tamo, čuje se voda, u vori, pa on odskrine vrata. Ashab, ne kuca, ne naziva selam, ne pita za to, hej, ashab, pa tamo uđe, ne vidi ništa, pa ide dalje kućom. Ashab, kako se ne boje Allah, pa tamo u odvrne zastori vidi naguženom kako se kupa. I pobjež, u planinu. i plakao, plakao, plakao i umro od kajana pa povodom njega također izmislio hadis da je bio siromašen pa dobio Allahu on pa inshallah habasani ko alejsolatu selam da on dobije se kod Allaha da mu Allah poveća bereketu i imetak pa Allah poveća i ovaj imetak pa kako mu je rastao ovaj imetak sve manje i manje je bio prisutnih u džamii a na namazu pa Allahu poslanekalihi sallallahu alayhi ve selam da on dobije zauzimose kod Allaha da mu i imetak pa kako mu je rastao imetak Pa došlo vrijeme da se izdvoji zekat, idite Abu Saleh, Betul Hušen, izdvoji zekat, pa neće da izdvoji zekat. Ashal. Kako se ne boje Allah. Pijenje iz zlatnog i srebrnog posuđa također, kao što smo ovdje imali priliku, prošlog seminara, jel, da slušamo u hadisu, Salame, prenosi se da je Allah u sani rekao ko bude pio i zlatne ili srebrne posude doista će u njegovom stomahu kokotati džehannamska vatra dakle ući će u je jetimovog imetka dakle ko se vrini jetimu ili je oženi ženu udovicu ima ona sa sobom djecu pa ta djeca imaju određen svoj imetak on dakle se upotrebljava taj imet bezpravnoga jedu. Načoval za njih, ne troši u njihovu korist. Kako je došlo? Po suri.i za inneine, a koovaler je tema, domer inne koluneti bo tunih jim narova se jaslovne sahira, oni koji bezpravno jedu jimime, tak si ročali jetima, do istom u svoje stomamake trpaju vetruljanici u vognju u vodnju korrijti. Uzimanje i medka o drugih ljudi važnim zakletvama. Ta se čovijek klažno zazakune samo da bi došao do, imetka koji se nalazi u tuđim rukama. Od Ebu Mame i Jasa Ibn Sala Betal radijallahu anji prenosi se da je Allaho poslanika alaihissalatu uslam rekao ko uzme pravo čovjeka muslimana sa svojom zakletvom Allah mu je vatru učinio obaveznom a džanet džan, džan zabranio. Ko uzme pravo čovjeka, dakle drugog muslimana sa svojom zakletvom, lažno se zaklete. Da bi uzeo njegovo pravo, Allah mu je vatru učinio obaveznom, a džanet zabranjenim. Pa je neki čovjek ustao i upitao, Allah u poslednjiće, makar tu bilo nešto neznatno, kaže, makar to bio drveni štap. Makar tu bio drveni, drveni štap. A zašto se danas ljudi? Billahi wallahi tallahi, billahi wallahi tallahi. Zakudnimo se koliko nam je Allah svet za sve što, za sve se zakunjimo. I pogotovo za vaš. Za postavljanje emanita i rodbinskih veza, kidanje rodbinskih veza, jedno je od dijela koja nas trovaljuju džehennom i zabranjenjem se džemnet također spomnijem se u hadisima da će emanet i rodbinske veze stojati na siratu pojednim hadisma stoji da će emanet i rodbinska veza stojati na siratu pa oni koji budu ispunjavali emanete i održavali rodbinske veze vi znate što znači održavati rodbinsku vezu održavati rodbinsku vezu ne znači ti dobar prema ne, meni ja dobar prema tebe i tako održavamo ne, održavati rodbinsku vezu znači kad on prekine da ti održavaš se potrudiš da uspostaviš tu vezu. To znači država održava. On kida na svaki mogući način. Ne želi da čuje, ali ti tražiš, tragaš za putima da uspostaviš tu vezu. Pa će na siratu stojati, emaneti rodbinske veze i učiniti postojanim, učvrstiti oni koji budu prelaziti preko sirata, oni koji su ispunjavali emanete i održavali na ovakav način. rodbinske veze, doćemo oni koji nisu ispunjavali emanete, nisu održavali rodbinske veze, oni pogurnuti sa sirata u čenu. Potvora vjernika. Ko bude potvarao vjernika, izmišlja o njemu laži. Omanino o njegovu vrijednost. Došlo u hadisu Abdullah ibn Amr radi Allah inhuma, da je poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rekao, ko vjerniku kaže ono što nije pri njemu, potvori ga da. Ko vjerniku kaže ono što nije pri njemu, Allah će ga nastaniti na mjestu radhgatul habbalu. Radhgatul habbalu. A u komentaru stoji da je to mjesto poput živu blata tim da je ovdje dakle, to blato od zemlje, od prašine i od gnoja sačinjeno, pa u tom mjestu da propada i da se guši. Onaj koji bude potvarao vjernika, izmišljao o njemu, ono što dakle, nije pri njemu. Sve dok se ne oslobodi toga, sve dok ne izađe iz toga, sve dok se ne oslobodi onoga što je rekao, a nikada se neće osloboditi. Zatim, izbjegavanje muslimana više od tri dana izbjegavanje brata muslimana više od tri dana. Hadis-e-Buhreire radi Allahotelom stoji da je rekao Allahog poslanika alihi salatu wasalam nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana. Nije dozvoljeno. Haram, stroba zabranjeno. Nije ti dozvoljeno da izbjegava svoga brata više od tri dana. Ko bude izbjegavao više od tri dana pa umre i buć će u vatru. A danas imamo pojedince koji nam kažu abidin, nemoj da mu se približiš. Da svakda, nemoj, ogluši se od njega, ne prilazi mu, ne slušaj ga, nemoj da se miješaš. Slušaš njega, ne slušaš Allahovu poslanika, Ali Iza, ućiš vatru. Allahov poslanika, Ali Iza, sam kao, nije ti doznalo više od tri dana. Ako ima opravdan razlog tri dana i treći dan, jedan drugom, ko prvi nazove selam, on je bolji. I njeman će odgovoriti meleki, ako onaj drugi ne odgovori. Pa šta nam je? A puna nam usta, kitaba i sunneta, kitaba i sunneta. Jedni ni pravi, mi smo. A ovam, na svakom koraku zapostavljamo hadise Allahog posanika alaihi sallam. Kovude je priželjkival da ljudi ustaju pred njim. Jer spomně se Leno Amir radijallahu tam jedne prilike je izašao pred Ibn Zubaira i Ibn Amira. Pa je Ibnu Amir ustao, a Ibnu Zubair Ibn je sjedio pre Moamir, radije Allaho tajno rekao Ibnu Amir sjedi, to isto sam čuvao Allahog poslanika i sallatu sam da je rekao, ko bude priželjkivao da ljudi ustaju pred njim, neka sebi pripremi mjesto, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Ko bude priželjkivao da ljudi ustaju ili da ga veličaju, da ga hvališu, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Nije sporno, nema smetnje, nije zabranjeno da ustaneš iz poštovanja prema starijem da ustaneš iz poštovanjem prema prema učenijem. Ali da ustaješ zbog toga što on voli da se ustaje pred njim, a voli da se napaka način hvaliti, to ti ne treba. Ne treba ustati. Abdullah ibn Zubair počemu je poznat. Malo sam se nasmijao. Drago brate, treba govor to Allahu, Allahov poslaniku i To je ono što preporodi dušu i srdce. Abdullah ibn Zubair počemu je poznat. U Dulaib na kažu za da nije bilo ibadet, a da nije imao najveći udiju u tom Čak se spominje da je jedne godine bila prevelika kiša u Meki. U Dulaib na bio u Meki prevelika kiša, pa je nadočila voda oko Keabe, pa je činilo Tavav plivajući. Plival. Znate da, da su ga ubili, jel? Hadžar ibn Jusuf i njegova svita. Oni se ga uvijeli, Abdullahi ibn Zubair bio kod Kabe, sakrio se kod Kabe, nadao se lice, pa je Hadžač katapultom gađao i Kabe i Abdullahi ibn Zubaira. Samo da obi Abdullahi ibn Zubaira, nije bitno što će biti sa ostalim. Pa kažu granate, jel' nešto, slišam granatama iz katapulta, šibali se po njega, čak je jedna prolekla ovako bradu, kaže nije se maknuo, bio je namaz. Abdullahi ibn Zubair je prvo dijete koje se rodila u Medini, kao što je poznato, ashabi su išli u Medinu, činili hijđru, međutim nisu se rađala muška djeca. Pa su pojedini zehli Kitabija rekli da, jeli, da im je napravljen sihr ashabima, a neće imati muške djeci. Pa kad se rodio Abdullah ibn Zubair, tek vire su odjekivali Medinu. Prvo djete koji se rodilo od muhađira, u Medini bio Abdullah ibn Zubair. I to je bio prelijep događaj kad se rodi ibn Zubira. Ali isto tako kad su ovi aškar nas, najgori ljudi, ubili Abdullah ibn Zubira također su takvira. Pa razlike između njih je ashaban. Pripisivanje sebi onoga što mu ne pripada. Hadisu je u zara, radi Allah. Za nas spominje se da ali i sallatu islam rekao ko sebi bude pripisivao ono što nije njegovo taj nije od nas. I neka sebi pripremi mjesto u vatre. Ko sebi bude pripisivao, prisvajao Ono što nije njegovo, taj nije od nas i neka sebi pripremi mjesto u vatri. takle i ova činjenica neka sebi pripremi mjesto u vatri ukazuje da je to veliki grijeh, a također i odricanje Allahov poslanika i salucanu osoba ukazuje da je to veliki grijeh. Također, ni podaštavanje malih grijeha. Ni podaštavanje malih grijeha jedno je od dijela zbog kojih možemo biti strovajni sa sirata u džaham. Ni podaštavanje malih grijeha, nemoj da smatramo, jeli imamo mali grijesima, šta ima veze? Klanjamo u džamatu, postimo, obrisat će se ti mali grijesima. Nije problem u tome, obrisat će Allah subhanahu wa ta'la. Međutim, kad ćeš ti stati sa ti malim grijesima? Ako budeš tako razmišljao? Ima, ja ću učiniti i dobra djela pa ćeš se poobrisati i nikada se nećeš ostaći. I imamo i da gledamo koliki je taj grijes malen, već gledajmo prema kome griješimo. Gledajmo u veličinu onoga prema kome griješimo. Kao što je rekao Sehlib Nisar, nemoj da gledaš u grijeh kako je malen, bet gledaj u veličinu onoga prema kome, kome griješiš. Također su do, došli brojni hadisi u kojima se spominje da se dobro čuvamo malih grijeha. Jer mali grijezi, kada opusnu čovjek, unište ga. Jedan po jedan, jedan po jedan. Pa se spominje u hadisu da primjer malih grijeha i čovjek ovog lagodnog odnosa prema njima, jer oni podaštaveni ti mali grijeva, poput ljudi koji dođu u jednu dolinu, ocijednu jednu dolinu. Ljudi, karavana. Pa jedan donese jednu grančicu, drugi donese drugi grančicu, treći donese treći grančicu, svako pe, mnogo granja, nalože vatru, naprave se bijav. Isto tako čovjek učini jedan grijev, drugi grijev, treći grijev. Ja? Nagomila se grijeha i onda kad ti grijesi unišli. Hadisu Ajše radijel Allahu tjavom kod Ibn Mađe i drugi spominje se da je rekao Allahu poslanik alihi sallam O Ajša, dobro se čuvaj malih griha jer je za njih kod Allaha zadužen melek. Dobro se čuvaj malih griha jer je za njih kod Allaha zadužen melek. Pa je sindi poznati komentator Ibn Mađenog sunena kaže to bolan mali griji nemojte ih ni podaštavati kad je Allah zadužio meleka za njega. Oekilio meleka, do meleka se brine zato. Nemojte ni podaštavati male, male grijehe. S toga, dakle, se čuvajmo tih malih grijeha i njihovanih podaštavanja. Jer mali grijesi, ukoliko ih budemo smatrali bezazljnim i budemo ustrojavali u njima prevastoju u velike grijehe, zbog kojih čovjek će biti strovaljen, jel zaslužuje da bude strovaljen sa sirata u džehne. Dakle, sirat prelazak preko sirata sutra na sudnji dan ubraja se u najveće strahote, najveće tegobe sudnjega danja. Vijednik se neće smiriti sve dok ga za svojih liđa. Sve dok ne, pređe, ne ostavi za svojih liđa. Sretan je onaj koji ga pređe još na dunjavku. Sirat na hiretu jeste u stvari sirat na dunjavku, sirat ono na dunjavku. Kako se budemo obhodili prema našoj vjeri na dunjavku, kako budemo brzo ićli Allahovim putem na dunjavku, tako ćemo sutra ići brzo. Jel'i preko sirata? Pa gledajmo dakle, ono što smo imali priliku da čujemo od dobrih dijela koje nam Allahom dozvolno pomažu da brzo pređemo preko sirata, da nas ne dokače džehennemske plemenovi, džehennemske kuke. Gledajmo koliko smo u mogućnosti od tih dijela da, da ih činimo. Jeno, ako se sjeća, je govora vjerovu Allaha uz udjeljivanje, Ustraženje se čini dobro dijelo, ostavi loša dijela, pomaganje bespomoćnog, nemoćnog, pomaganje onoga kome učinjena nepravda, najmanju ruku da ne zijetimo druge svojim jeli, riječima, svojim, svojim jezikom i svojim rukama, ispunjavanje potrebe drugih muslimana, činjenje dijela kojima se zadobiva šefat Allahov poslanika, od učenja on je doveo, donošenja mnogobrojnih salavata, zatim strpljenja na gubitku djeteta jeli, ili... Dragi osoba, ustrajavanje u obavljanju sabah namaza i kindije namaza u uđamatu, ustrajavanje obavljanje dva rekata duha namaza ustrajavanje u obavljanju četiri sunneta prije podnevskog farda i četiri sunneta nakon podnevskog farda Jel? i mnogo drugo što što smo spomnijeli, pa koliko smo u ono što smo mogućnosti, toga se prihvatimo i činimo ta djela, ustrajavamo tim djelama. Svima smo imali priliku da čujemo koja djela da činimo, da bismo imali sa sobom sutra svjetlo, svjetlo na sudnjen dan, ustrajavanju, obavljanju namaza, čuvanje namaza u njihovim vremenima na početku, da obavljamo djelje namaze, da udjeljujemo korpusnu mogućnosti sadaku, da budemo strpljivi na Allahoj odredbi, da učimo samo korban, posebno učimo suraj, bekar i alup, Alu Imran, kao što ste jeli, imali priliku sinoj, da čujete tr traženje šarijatskog znanja. je I ostalo, održavanje prijateljskih veza sa poznanicima naših roditelja. Ako samom roditelji preselili, ostali su prijatelji njihovi da održavamo veze s njima. I dakle, ovo što su večera čuli od dijela koja nas strovađuju <coughs> sa sirata u srihni. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas sve sačuva strahoda sudnog dana, pogotovo strahoda sirata. Molimo da, wa da nam učusti naša stopala prilipom prelaska preko sjerata, kada se mnoga stopala oklizno, molimo ga subhanahu wa talo, da nas sutra ne obračunava onako kako nama dolikuje, kako smo zaslužili, već da nas sutra obračunava onako kako njemu dolikuje. Njemu koji je svemilosni, milostivi, koji je plemeniti i darezljivi. Allah subhanahu wa talo molim da oprosti meni, dana, mojim i roditeljima, mojoj porodici, vašoj porodici, svim muslimanim i muslima.